Ja, kom, låt oss gå till herrens hus Och det har vi gjort många idag, det är väl härligt Och detta dagen som herren har gjort Låt oss på den fröjda och vara glada Och det har vi fått gjort i början här Av vårt möte Det blir sång och musik idag Och så blir det predikan Och så har barnen Sitt också nere här, en trappa ner Och det är ett gäng som sitter här Det är Johannes som spelar trummor Jakob på bas Thomas Sitter där nere nu blir ni lurade Jonas spelar piano och sjunger Tillsammans med Lina som också sjunger Och som sagt Thomas han predikar Och Maggan hon ska spela på årel för oss Sen har vi många som är med Det är ljudkillar och det är projektorkillar Och det är trysselgrupp med bettan och rålande spetsen Vi behöver hjälpas åt och då fungerar det jättebra Så ni ska vara varmt välkomna här idag Även ni som lyssnar på radion då ska vi få lyssna på en sång till Lina. Varsågod och sjung. Jag ska sjunga en sång som heter Say the name. Den är på engelska. Och den handlar om namnet Jesus. Vilken kraft det finns. Vilken frid. Och vilken, vilken helande kraft i namnet Jesus. Och att Låt så här står det, may I never grow so strong that my heart will not be moved. Alltså att inte mitt hjärta ska förhållna så mycket och, och liksom så att jag inte kan vara öppen för att ta emot Jesus, öppet för hans namn kan man säga. Mm? Say the name. sweeter sounding words these lips has never said a gentle name so beautiful för våran gäst idag han presenterar jag inte i början här jag tycker att du välkomna fram Ulla Britt Nyman välkommen fram Ja, då säger jag välkommen till dig det bra. Vad tycker du om att gå till kyrkan på en sån här söndag då? Är det ett måste eller Måste, nej, nej. Det är vi inte, men jag trivs här Trivs här, ja det är fint du, jag, tänkte, jag hade några frågor till dig här och Du tillsammans med Sven Sven kunde inte vara här idag Jag tror han är ute med Team Gideon De är ute och spelar och sjunger Tillsammans med Sven och hela din familj så har ju ni varit missionärer. Jag tänkte på det. Missionär, vad är det egentligen för någonting? Ja, det är ju en person som, som har som yrke att sprida ett budskap som han tror på. Och För oss så är det ju Bibelns budskap vi vill sprida och oftast när man talar om missionär så är det ju I ett annat land Ja, och vilket land var det som ni Åkte till? Ja, det blev Argentina Det är bra långt bort Ja Och ni var där Hur många barn hade ni? Har ni? När vi åkte hade vi två Två. När vi kom hem hade vi fem jag ser, Det ökar på Men vi var hem Jag var hem och födde barn två gånger Ännu född i Argentin. Hur, hur, hur var det att ha en så stor familj ute där? Fungerar det bra eller var det jobbet längtan man hem till Sverige? Nej, tänk att det gjorde vi inte. Konstigt nog. Och då, vi var så säkra om att vi var på rätt väg. Att vi skulle vara där. Så det gjorde vi inte faktiskt. Vi hade en sån klar kallelse dit, så det var inga tvivel. Vad bra. Då kommer vi in på det där med kallelsen. Det är också fundera hur, hur. Hur visste du och hur visste Sven att, att ni skulle åka till Argentina, att ni skulle jobba som missionärer? Ni har ju lika gärna kunnat vara det evangelister här hemma eller, eller pastor eller varför? Mm. Hur, hur sa han på förvis? Ja, jag är ju uppväxt i en kristen familj och. Vi hade ofta missionärer på besök hemma. Och jag visste bra vad en missionär var redan när jag var liten. Och jag upplevde en gång, när jag, då måste jag berätta om det, att när jag var ungefär tolv år och vi bad hemma så fick jag se framför mig en jordglob. Och såg Sveriges karta. Och så kom det där närmare och så såg jag hur en båt gick ut ifrån Sverige. Och så över ett stort vatten. Och där båten gick så blev det röda streck på kartan. Och så styrde båten in i en vik. Och den som utav en stor kontinent på östkusten av en stor kontinent Jag såg det ju framför mig Och Så var allt borta Och jag gick genast in Och letade efter en kartbok Och så såg jag Afrikas karta Missionärer de får till Afrika Jag visste I det ögonblicket Att jag skulle bli missionär Och jag trodde det var Afrika men det fanns några saker där som retade mig. Det var att det stämde inte med Tanganyika, som det hette då, och Kongo. Och det var de enda länder som jag hade hört missionärer komma ifrån. Utan båten gick mycket längre söderut. Och jag funderade länge på det där och jag retade mig också på en annan sak, att jag hade inte sett den stora ön Madagaskar. Men tiden gick och jag var i alla fall övertygad om att jag kommer att bli missionär. Och sen blev det ju så många, många år senare, mer än 20 år senare. Så åkte vi ut till Argentina och det gjorde vi med båt. Därför vi hade ju så. Det gjorde man då med båt det Var inte bara vi. Och det var, Vi hade ju tre ton packning med till det barnhem där vi skulle arbeta då. Så det var ju det mest praktiska. Och så när vi var ute på Atlanten. Det tog tre veckor den där resan med båt. Och när vi var ute på Atlanten så uh, fick jag se att varje dag klockan tolv så gick kaptenen till en stor karta på väggen och satt upp en knappnål med ett rött huvud där vi befann oss just då. Och då såg jag det som jag hade sett som barn. Jag är på rätt väg. Jag fick en övertygelse om att det var det här jag skulle. Och så kom vi till Argentina. Fantastiskt intressant hur, hur Gud kallar. Och, och Församlingen där, hur ni började, började arbeta eller fanns det en församling eller, eller hur, hur började arbetet? Ja, vi reste ut 70 till ett barnhemsarbete där vi var ungefär ett år, drygt ett år. Och sen blev vi kallade till ett annat barnhems där vi var ett och ett halvt år. Men 1973 så flyttade vi till en ny stad. Stad som hade 50 000 invånare ungefär, där det inte fanns någon svensk. Och inte någon som vi kände. Och så startade vi där. Vi köpte ett hus och samlade barn i gathörn och parker och berättade för dem om Jesus. På måndag var vi på ett ställe och på tisdag på ett annat, onsdag på ett tredje och sådär. Och så kom vi tillbaka nästa vecka. Och så där höll vi på. Vi sjöng och spelade för dem och berättade om Jesus. Och så tyckte ni det här var kul. Ja, då kommer vi nästa måndag igen. Så. Och så höll vi på och blev på det sättet kända i stan. Vi var ju de enda europeer. Och så eh, bildade vi 1976. Så kunde vi bilda en församling där. Och så fortsatte ju det arbete sen. Utöver hela. Ja, jag skrev upp lite punkter. Vi bodde alltså i huvudstaden till en provins som var till ytan tre gånger så stor som Dalarna. Och så spreds det där genom att vi hade också radioprogram ut till andra byar och städer. Och så bildades det grupper i dem. Så det finns ungefär 10-15 Församlingar ute i den här provinsen. Hur många medlemmar det finns i centralkyrkan, det kan jag inte svara på. Men det är mer än i pingstförsamlingen i Och sen är det alltså en 10-15 andra församlingar. Det är ju fantastiskt hur det har Har ni någon kontakt med dem idag? Ja, senast vi var där så var det för fyra år sedan. Och då var vi att hälsa på och runt. Så det har vi. Vi har kontakt, mail och telefon. Mm. Du, sen tänkte jag på, ni har ju säkert fått mycket bönesvar både här hemma och där ute. Men har det något speciellt som ni fick be för det här som du, som du kommer ihåg? Att det här hjälpte Gud och som är verkligen. Ja, det finns ett bönesvar som, som överträffar alla tycker jag. Och då vill jag ju ta det. Och det var genom en kvinna från Avesta faktiskt. Det var då vi bara hade varit ute i två månader ungefär. Då vi var på det första stället, barnhemmet. Som låg på en ö i Paranavfloden. Och om jag säger att ön är som halva öland... Och den ligger i floden och det fanns en öen till som var större. Därför att ni ska förstå <laughs> något av, eh, av situationen. Vi hade alltså tre mil på floden för att komma till land. Men där bodde vi första året och efter två månader där en kväll så eh, skulle vi gå ner och tvätta oss i floden. Som vi ju gjorde på kvällen. Och eh, det är ju 40 grader i skuggan ungefär. som man ville gärna svalka av sig då. Och då var det väldigt långgrunt. Det där också under året. Men det var väldigt långgrunt då. Och jag och Eva-Lis var vid stranden. Och så gick Sven och Bengt Arne längre ut. Det var sandbankar ute i floden och då kom man i lite djupare vatten. Så han kunde komma till midjan ungefär med vattnet. Och så ville Sven simma lite så han sa åt Bengt stå still här nu. För jag vill simma lite. Och han stod still, han kunde inte simma, han var sju år. Och så eh, simmade Sven en liten bit och sanden ändrar sig i botten. Så han, bängt han bara sjönk och drogs med floden. Och det var några större pojkar där från barnhemmet. De uppmärksammade det Och Sven också förstås. Så han simmade efter honom och fick tag i honom. Men han var ju förstås panikslagen. Så han höll ju på att dränka dem båda. Och simmade med en hand och höll honom ifrån sig med den andra. Mot strömmen. Och det var ju fruktansvärt kampfull. Jag var ju långt ifrån, hade ingen som helst chans att göra någonting. Och så fick ju Sven bottenkänning så att det, det klarade, de klarade det och kom upp på den där sambanken. Det var en pojke också därifrån, stor pojke från barnhemmet som hjälpte till att lyfta upp honom. och sådär. Men vi, han kräkte så vi mådde alla dåligt egentligen. Och så gick vi hem och tackade Gud för att han hade bevarat honom. Och så gick det någon tid och så fick vi brev från Sverige. Och då var det en kvinna som skrev härifrån som tillhörde församlingen Ruth Mattson, och skrev och frågade oss vad var det som hände den tisdag kvällen den jag tror var december för att hon hade träffat en kvinna som bor uppe i Skogsbå som inte hörde till församlingen här som hade berättat att i tisdags kväll så hade jag lagt mig och sova och klockan tio på kvällen så fick jag lov att stiga upp och böja knä vid min säng och be till Gud för Nymans pojke som var i fara. Och nu undrar hon, Ruth vad var det som hände? Ni kan tänka er att det var 8 december i Sverige och mörkt och vinter och kallt. I Argentina var det varmt. Det var 40 grader varmt och det var högsommar. Årstiderna är ju Och Då var klockan sex på kvällen i Argentina och vi gick ut och tvättade oss för kvällen i floden. Det var det som hände, men Gud visste om det. Och det är väl ett sånt där som eller tacksägelseämne. men jag menar ett bönesvar som, som överträffar alla, för min del. Det ger ytterligare bekräftelse. Det finns någon som ser mig, som vet om oss alltid. Så, så på det viset kan man säga att, att vi här hemma vi behövs också? Ja, verkligen. Verkligen. Och man behöver ju ha kontakten hela tiden. Så är man ledd av Gud och, och kan få vara Till hjälp för andra Fast de kanske är på andra sidan jorden. Visst är det intressant Man ska kunna sitta länge som helst Vi får nog ha något möte Då kanske våra missionärer får Tala lite om vad de har varit med om Jag tänkte till sist här Vi är många som är samlade här idag Och alla behöver Få råd och sådär Men jag tänker speciellt för, för barn och ungdomar Vad vill du säga till dem som nyss har börjat Med sina liv här Och funderar på vad de ska göra I framtiden Vad har du säga till dem? Ja, att leva för Jesus Det är det enda liv som är värt att leva Och om man lever nära honom Så får man ju hela tiden vara till I, i kontakt med honom Så att han leder en. Han leder i både viljan och gärningarna, står det i Bibeln. Han leder våra tankar. Och så får vi vara ledda av honom och så får vi vara till hjälp för andra. Alla har ju en uppgift. Tack ska du ha, ulla Brita. Jag tycker vi ger henne en applåd. kan läsa lite vad som står på baksidan där. Boken tar oss med till skogen där invånarna är en brokig skara djur. Lägenet som ljög får en oväntad vän som hjälper honom att säga våga säga sanningen. Myran som tappade bort sitt värde hittar det till slut. Men det ser inte riktigt ut som man hade trott. Och papegojan hittar modet att sluta härmas. Och varje berättelse avslutas med en fundering med kristen anknytning som kan vara utgångspunkt för ett samtal kring berättelsen som avslutning finns också en bön och jag har läst jag köpte den här för dels tänkte att jag kan ha den i söndagsskolan och sen kan jag läsa den för mina barn jag har gjort läst någon berättelse men sen har jag läst många berättelser för Malle och innan vi har lagt oss <laughs> ja, jag, tycker, jag, tycker är, jag tycker den är mysig på något vis jag ska börja med, med i början här Snoken som sa förlåt står det Det, det första här Och det, ibland så är det svårt Det där för oss vuxna och Ibland så är det Kanske lättare att vara barn nästan Men som sagt att Lyssna på det här, jag läser precis som det står Och det tar lika mycket till mig Som till dig Och som till oss alla Vill ni höra om snoken? Ja Snoken han var på gott humör Han hade ringrat och slingrat sig fram Genom skogen hela dagen nu hade han hittat en alldeles ny och slät favoritsten som man kunde ligga och sola sig på. Eftermiddagsoren var fortfarande varm och det värmde väldigt skönt på ryggen. Men så hördes ett prasslande i snåren som avslöjade att något var på väg fram mot stenen. Snoken har höjde hastigt på huvudet och gjorde sig beredd att slingra iväg. Ifall det var något farligt på gång. Men det var det inte. Tjäna snoken, sa hans kompis Ödland. Vill du leka? Jag har sugen på att leka friidrottsven. Det har jag sett att människorna leker. Snoken tyckte att friidrottsven lät spännande. Så han ringlade och slingrade efter Ödland bort till längen där Ödland hade byggt en massa olika banor. Första grenen, vet ni vad det var? Det var hundra meter kappelöpning eller kappslingring i Snokens fall. Där han Snoken lätt, så då tyckte Snoken att friidrottsven var en väldigt rolig lek. Men sen var nödland både längdhopp och höjdhopp och då blev det inte lika roligt längre. Men stavhoppet vann Snoken när han kom på att han kunde vara stavskär genom att spänna hela kroppen så hårt han kunde. Och sedan knyckte han till lite så att han kom över ribban. Och kultötning var varken nördan eller Snoken bra på. Inte ens fast de använde det lättaste kottar de kunde hitta. Men sen var det dags för prisutdelning. Ölan tyckte att han borde få första priset eftersom han hade vunnit två grenar på riktigt. Snoken hade ju faktiskt inte använt en riktig stav i stavhoppet, tyckte ölan. Men då blev Snoken arg och sa att han minst han hade vunnit precis lika mycket som ölan, fast det var ölan som hade hittat på den hela fuskiga tävlingen. Dessutom tyckte han att ölan var en jättefuskare. Jag ska säga vad det är Ödland väste Snoken. Vet ni vad han gjorde han bett tag i sin egen svans och gjorde ett litet hopp så att han blev en stor nolla i luften. Sedan har han tänkt landa igen som vanligt och väsa, du är en nolla, till Ödland. Men det blev inte riktigt som han hade tänkt sig. Han trasslade in sig i luften och när han, hade landat, när han landade hade han fått en stor knut mitt på kroppen. När snoken såg knuten blev han ännu arg och började svänga en hit och en dit. Det här är ditt fel, ödland väst han ännu högre. Du är en dum nolla och jag vill aldrig mer leka med dig. Nu såg ödlan riktigt ledsen ut. Men när han försökte ta ett steg framåt för att hjälpa snoken väste snoken ännu mer. Men då blev ödlan rädd och han sprang sin väg. Kvar låg snoken fortfarande lika arg. Men ju mer han svängde och slingrade och väste desto fler knutar blev det. Till slut var snoken som en enda stor boll av knutar. Nu kunde han inte röra sig alls. Han väste och blängde ilsket omkring sig. Men skogen den var alldeles tyst och öde. Och nu kände sig inte snoken riktigt lika arg längre. Det var svårt att vara arg när det inte fanns någon att vara arg på. Det var nästan som han hade börjat önska att han inte hade varit så elakt mot ödland. Då hade han ju i alla fall haft någon att prata med. Usch, det här kändes inget roligt alls. Snoken försökte vända och vrida på sig för att se om det fanns någon i närheten. Men oj, vet ni vad som hände? Eftersom man inte var lång plats snok längre utan en stor och rund snokboll Började hela han att rulla iväg. Och snoken rullade och rullade ända tills han stötte mot något mjukt. Vet ni vem det var? Det var Ödland. Ödland såg nervös ut. Snoken skämdes lite. Förlåt, Ödland, sa snoken försiktigt. Han andades ut lite. Det var skönt att säga förlåt. Men var nu, samtidigt som han andades ut, lossnade en av knutarna. Och det kändes också skönt. Det var inte meningen att bli så arg på dig, fortsatte snoken. Du hade ju ordnat en jätterolig lek- nu kunde snoken andas ut ännu lite mer. Och vips lossnade ytterligare en knut. Förlåt mig också, sa Öland. Och nu lossnade alla snokens knutar. Och han kunde slingra och ringla. Allt som vanligt. Hurra, ropan. Kom nu, Ödland, sa snoken. Vi går hem till mig och dricker saft. Och det gjorde de. De drick, drack jättemycket saft. Och sen kom den här funderingen och så är det en liten bön här. Alltså snoken, han var så arg på ölan Att han blev alldeles full av knutar Likadant kan det vara med oss människor Och när jag blir osams med någon Har du blivit osams med någon? Nej Men när jag blir osams med någon Kan det kännas som att hela magen blir full av knutar Och ju längre tiden går Desto hårdare blir knutarna Vet nu hur man ska göra då? Det enda sättet att lösa upp knutarna är Att be om förlåtelse Att säga förlåt kan vara svårt ibland Men det känns skönt efteråt och när jag gör något som är dumt behöver jag säga förlåt till den personen. Men finns någon mer jag behöver säga förlåt till då? Ska vi säga förlåt till någon mer än människor? Till Gud va? Och Gud blir nämligen också ledsen när jag gör sådana som är fel. Och i Bibeln står det att Gud alltid förlåter oss när vi ber om förlåtelse. Det gör han eftersom han älskar oss så mycket. Då ska vi be tillsammans. Gud tack för att du har skapat mig. Du vet att jag försöker göra det som är bra. Och du ser att ibland gör jag det som är fel Fast jag inte vill När jag gör fel hjälp mig att säga förlåt Och hjälp mig att förlåta Den som gör något dumt mot mig Och Jesus hjälp mig Så att jag kan leva som du vill att jag ska leva Herre Och Jesus tack för att du vill leda mig Varje dag och varje stund Och tack för att jag får tro på dig Tack för att vi får tro på dig Herre Och tack för att du vill ge av din kärlek till oss Varje dag och varje stund Jag tackar dig för det I Jesu namn Amen Det var mycket tänkvärda ord va Och det finns fler berättelser i den här Jag tycker den var suveränt bra faktiskt Som man kan använda i barnarbete Men även att den talar till dig och mig också Nu tänkte jag att vi skulle sjunga den här Vi sätter oss i ringen Vilket nummer var det? vi ska se Vi har den där och så kan vi om vi vågar ta varann i hand. Alltså det är inte helt förbjudet. Vi sätter oss i ringen och tar varann i hand. En enda jättestor familj Och det ska vi vara Vi som är med i församlingen Och nu är det dags för Söndagsskolan Vi ställer oss upp och så sjunger vi den Och så kommer Isor in Jag går ner till sån för kollekten Jesus, tack för att du får be dig att vi här. tack för att du vill signa allt vårt arbete i församlingen och utöver vår kommun och utöver världen herre. tack för att de kommer till nytta, jag prisar dig för det Amen Tack för det Då Thomas får du predika för oss Varsågod Vi ska läsa från Lukas evangeliets elfte kapitel. Lukas 11, de 13 första verserna där. Frågan som jag har varit sysselsatt med inför predikan det är Vad säger Jesus om bön? Vad säger Jesus om bön? Här är ett av de tillfällena som, som Jesus säger någonting om bön. Och det är det vi ska läsa om nu i Lukas 11. De tretton första verserna. En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be När han slutade sa en av hans lärjungar till honom Herre, lär oss att be Liksom Johannes lärde sina lärjungar Då sa han till dem När ni ber ska ni säga Fader, låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma. Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra synder. Ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning. Han sa till dem, tänk er att någon av er går till en vän mitt i natten och säger- Kära vän, låna mig tre bröd. En god vän som är på resa har kommit hem till mig och jag har ingenting att bjuda på. Då kanske han där inne säger, lämna mig i fred. Dörren är redan låst och jag har barnen hos mig i sängen. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Men jag säger er, även om han inte stiger upp och ger honom något för vänskaps skull. Så gör han det därför att den andra är så påträngande Och han ger honom allt vad han behöver Därför säger jag er Be så ska ni få Sök så ska ni finna Bulta så ska dörren öppnas Ty den som ber han får och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det någon far ibland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk? Eller ger honom en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte faden i himlen... Ge helig ande åt dem som ber honom. Så tackar vi dig, himmelske fader, att vi får läsa ditt eget levande och livgivande ord tillsammans med varandra. Här är vi tackar dig för att ditt ord är levande. Att vi får de här nådestillfällena att stanna upp mitt i vardagsliv, mitt i bruset, mitt i alla... Olika intryck och ljud som vill nå till oss så vill vi också lyssna in vad du har att säga. Herre vi tackar dig för denna stora förmån och möjlighet vi har att få be till dig. Att få komma till dig, att få utgjuta våra hjärtan. Att du lyssnar, att du tar emot oss, att du är intresserad av oss. Att du är mäktig, att du är en Gud som är så stor. Halleluja. Som är mäktig att fylla alla våra behov i härlighet. Du vet allt vad vi behöver. Det är bara du som kan fylla vår djupaste längtan denna dag. Tack för det. Och tack för att allt det vi behöver finns hos dig, i dig. Vi tackar dig att du ska väl välsigna stunden nu. väl Välsigna de ord som du har lagt på mitt hjärta. Styr. Mina tankar och styr min tunga att jag säger det som jag ska säga. I Jesu namn. Amen. Vad säger Jesus om bön? Den här texten som vi har läst ger oss, skulle man kunna säga i koncentrat, en undervisning om bön. Här ser vi hur Jesus undervisar om bön, vad han säger om bön och framförallt hur han blir själv det stora exemplet på vad bön handlar om. Det var ju inte så att bön var någonting nytt för lärjungarna. De hade ju bett förut. En jude visste vad det var att be. I alla fall på ett sätt, ur ett perspektiv. Han var ju noga med sina bönetider och det där följer ju faktiskt med även sen de blev kristna och frälsta. Alltså rutinen för bön. I Apostlänningarna 3 så står det hur Petrus och Johannes vid tiden för eftermiddagsbönen går upp till templet och där möter de den lamemannen. Det är inte det jag ska tala om nu men jag ska bara peka på att bön, det var ju någonting känd för, för lärjungarna redan innan det här tillfället. Det är för övrigt en fantastisk upplevelse att vara med och se det bönelivet. För den som har varit i Israel så har du säkert fått vara med om det och besökt en synagoga och sett hur bönerna går till. Eller stått där vid västra muren och sett hur eh, bönerna förs fram utifrån vissa former. Alltså, bön var någonting naturligt, bön fanns där. Bön är ju för övrigt någonting som finns i egentligen i alla religioner. Alltså, bön i någon form är ju någonting som är välkänt. Ändå är det någonting alldeles speciellt med just den här, det här sammanhanget. Eh, någonting som lärjungarna upptäcker, upplever, smittas av, dras in i, utifrån det de både ser och hör hos Jesus. Och så växer den här längtan hos dem själva att få lära sig att be när de såg Jesus be. Anmärkningsvärt på ett sätt att Jesus som själv var Gud Vi tror ju det att Jesus han var hundra procent människa Det är sant men han var också hundra procent Gud Han hade naturligtvis då i sin mänsklighet Behov av att söka de stilla stunderna för att vara tillsammans med sin fader i bön det är ofta vi möter Jesus på det sättet i evangelierna. Han drog sig undan för att be. Han bad vid olika tillfällen. Och det här hörde till Jesus goda vanor. Och så är det precis nu. En gång, läste vi, så hade Jesus stannat på ett ställe för att be. Du vet hur det är med oss som lever i livets tempo. Hur fort allting går. Hur intrycken är så många. Hur bruset är liksom... Tiden bara är där. Ibland behöver vi göra som Jesus. Stanna upp. Mitt i allt det där. Kanske på ett ställe. Ute i skogen eller vad vi nu har för platser. Men det är viktigt med de där tillfällena. Att få de där goda varorna att faktiskt stanna för att be. Det är det här som är bakgrunden till vad Jesus har att säga om bön. Och för det första här då så ser vi ju hur det här föder längtan hos lärjungarna. Alltså när de ser Jesu innerliga böneliv, hans iver, hans närhet med fadern, så får de själv en längtan efter att be. Och jag skulle vilja säga så här, vad det gäller bönens område så får vi vara lärjungar hela livet. Om vi någon gång skulle få för oss att vi är bra på att be. Det skulle ju kunna hända att man rätt vad det är, tycker att ja, men det där jag är jag nog rätt så bra på. Jag kan be. Så undrar jag om inte man faktiskt har kommit lite vilse. Och behöver återvända till själva grundbönen. Herre lär mig att be. Det är klart att vi ur ett perspektiv kan be. Vi kan göra erfarenheter i bönens värld och vi kan naturligtvis växa på bönens område men ändå den där grundbönen Herre lär mig att be idag för den här situationen som är nu du vet på ett böneliv kan vi aldrig lägga karbonpapper ja men så här bad jag ju igår eller så här bad jag ju för fem år sedan och då hände det här alltså bönen det är relationen det handlar om Herre lär mig att be lär mig att be idag för den här situationen som just nu är min Herre, lär mig att be på rätt sätt så att vi inte hamnar i det där som Jesus talar om på ett annat ställe att vi rabblar de tomma orden att bönen blir mekaniskt för då är det någonting väsentligt som har gått förlorat Paulus han säger så här om vi får bibelordet Roma 8:26. på samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet och lyssnar nu vad han säger vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara alltså där är vår belägenhet här möts vi i någon slags gemensam situation, alltså vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, vem vet det? Ja vi vet inte, men sen har vi fått en stor tillgång anden vädjar för oss med rop utan ord Jag tycker det är intressant det här uttrycket vi möter i Lukas 11 En av hans lärjungar Frågade honom Eller sa till honom Herre lär oss att be Tänk om det hade varit Petrus Eller Johannes eller Jakob Då hade det säkert stått Vem av lärjungarna det var Som hade ställt den här frågan Här är den en doldis, En anonym skulle man kunna säga i lärjunga truppen. En av hans lärjungar. Och jag gör en reflektion. Är det kanske så på bönens område att det oftast är den som känner allra mest för bön. Som inte är den allra mest framträdande. Som kanske inte alltid syns Som kanske aldrig håller i en mikrofon Vad vet jag Men det finns en inneboende Ständig hunger och längtan Efter att be Att vara med Gud Att söka Gud Naturligtvis ska det här vara så Mer och mer för oss alla Men jag gör den reflektionen En av hans lärjungar En av dem Tog orden i sin mun Yttrade det här till Jesus Lär oss att be Och jag tror det är någonting viktigt att säga om bön Att Gud är den ständiga initiativtagaren Vi kanske tänker att det är vi som får impulsen att be Ja det kanske kan vara så Jag säger inte att det inte är så Men jag tror att bönens början alltid handlar om Gud Alltså här ser de hur Jesus och det föder en längtan, det föder någonting hos dem Någonting rörs vid deras hjärtan Och de får en längtan till att be Och jag tror det är en skillnad när man ska närma sig bönen och bönens värde Istället för, du vet, de här slagorden man ofta har Vi måste be mer, eller vi borde be mer, och så vidare Och det är ju alldeles säkert sant Det är alldeles säkert så att vi borde måste och borde. Men frågan är ju den där längtan. Det där som jag ändå läser in. När Jesus undervisar om bön så är det han som sänder impulserna. Det växer någonting i dem hos lärjungarna, hos oss. En längtan till att be. Och det önskar jag att vi skulle få uppleva. Mer av den där längtan. Mer kanske att få klart för oss. Inte bara att behovet finns hos oss av att be, utan hur mycket Gud längtar efter att vi ska komma till honom. Han längtar så oerhört efter dig och mig. Och det blir ju liksom en annat perspektiv, en annan ingång i bönens värld. Och lyssna nu på Höga visan 2,14 och tänk på bön när du hör det här bibelordet. Min duva bland bergets klyftor i klipphyllans gömsle. Tänk så här, nu säger Gud det här till dig idag. Låt mig se dig. Låt mig höra din röst. Din röst är ljuv och din gestalt så skön. Det blir liksom en liten annan ingång än att jag borde, jag måste, jag skulle. Men det finns någon som längtar så oerhört efter dig och mig. Låt mig få höra din röst. Och likadant som det står i Matteus 6:8 Står det så här. Att er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett honom om det. För mig innehåller den här, de här raderna en sån oerhörd vila. Det säger mig att det allra viktigaste i bönen handlar i första hand inte om vad jag formulerar. Det är viktigt med våra böner. Jag ska säga det också, i en sån här predikan så täcker man ju naturligtvis inte allt på bönens område. Man säger någonting. Men alltså just det här med att innan vi ber så vet vår fader vad vi behöver. Men han vill naturligtvis höra oss. Han längtar efter att vi formulerar våra ord. Men vad är poängen? Jo, relationen är viktigare än vad vi ber om. Relationen med Gud. Och det ska vi gå in på nu. När vi ska tala om några korta saker utifrån bönen Fader vår. För den börjar ju just så. Fader vår. Vår Fader, när Jesus ber så ber han med det nära, familjära tilltalsordet Fader. Och det hade inte varit brukligt tidigare. Visst bad de lärjungarna, men det här var någonting nytt, någonting revolutionerande. Och Paulus han skriver i romabrevet och förklarar innebörden i det här, romabrevet 8 och 15. Ni har inte fått... En ande som gör er till slavar Så att ni måste leva i fruktan igen Ni har fått en ande som ger söners rätt Så att vi kan ropa Abba, fader Det betyder alltså pappa Det här var någonting helt nytt Någonting revolutionerande för lärjungarna Att nu kunde de få närma sig Gud På det här sättet Vår fader Alltså pappa Aldrig tidigare så hade man fått närma sig Gud på det nära sättet. Gud som fader hade ju förekommit förut, men då mer i betydelsen av nationens fader, folkens fader, folkets ledare. Men på det här nära sättet, intima sättet, där man personligt får komma till Gud på detta sätt. Att själv som liten människa får säga pappa till Gud. Det var någonting stort. Och så inbjuder Jesus sina lärjungar till samma innerlighet som han själv har med sin fader i himlen. Så ska ni också ha det. Och det här handlar ju om Guds bild naturligtvis. Alltså vår Guds bild har ju väldigt stor betydelse för vårt böneliv. Vem är Gud? Är han en gud på distans eller är han nära? Fader vår som är i himmelen. Så stryker den här första delen i bönen under att det handlar om relation. När ni ber ska ni säga, och jag tycker om det där uttrycket. När ni ber ska ni säga, så bön är den självklaraste saken i världen. När ni ber ska ni säga, vår fader. Och det är inte bara bönens inledning Utan det är bönens anledning Jag säger det igen Det är inte bara bönens inledning Fader vår Det är bönens anledning Och det är som att redan där Skulle man kunna få känna Hur möjligtvis krampen löser Därför det är inte formen Det är inte Ordens formuleringar Det är inte ordens mängd Det handlar om när du ber det är så lätt att man hamnar där och kanske jämför sig med hur andra ber. Ja, men Jag hör ju det så ofta, Nej, men jag kan inte be. Jag kan i alla fall inte be som han eller hon. Alltså, det är inte formuleringarna. Det är inte mängden ord. Det är relation det handlar om. Bön är gemenskap. Som Guds barn så får vi be till fadern i stor frihet. Vilken möjlighet vi har att få be och utifrån våra varierande personligheter. Alltså det är så underbart detta med att vi är olika, att vi är unika och vi är som vi är, höll jag på att säga. Alltså vi får be också på det sättet. Det är ju inte så när vi kommer in på bönens område att vi skulle behöva sudda ut våra personligheter. Nej men så är det ju inte. Utan det är ju gott att höra att när Staffan ber, ja, men då, då, då hör man att det är Staffan som ber. Och när jag ber, ja, men då hör ni att det, det där är ju Thomas som ber. Alltså vi har våra olika sätt, våra olika formuleringar. Men ändå, alltså böner är någonting personligt. Du ber med dina ord och jag ber med mina ord. Ibland så brukar min fru säga till mig att, för jag brukar säga så här jag ibland... För jag var lite öppen. Jag brukar fråga så här. Jag tycker man är på något bönemöte så ty Jag önskar att alla ska be. Så kanske jag frågar sig varför, varför bad. Nu ber hon ju ibland på bönemöten. Men ibland så säger jag varför bad inte du? Ja men du vet alla som liksom ber, ber så långa, härliga och fina böner Och inte minst du, du predikar ju när du ber. kan hon säga då, va? Så liksom, ja det där kan det vara. Men, men det är inte det det handlar om. Det är inte ordens mängd och det är inte ordens längd. Den fria bönen är en väldigt stor tillgång. Tänk att få be med egna ord. Pappa Gud i himlen. Och så formulerar man sina ord. Men ibland kanske du känner som jag att någonstans har det där sina begränsningar. Ibland är det svårt att hitta ord för vad man innerst inne känner. Och så känner man mina ord de räcker inte till för vad jag känner och vad jag skulle vilja säga. Då finns det två underbara saker. Det ena är tungotalet. När man känner jag har inga ord själv. Då kan man få tala det där bönespråket. Tungotalet. Känna att det tar vida mina egna ord inte räcker längre. Och så kan det vara så för det andra att man kan ta hjälp av skrivna böner. Och då tänker jag framförallt. På de här slitstarka bönerna som man har bett genom årtusenden. Inte minst böneboken i Bibeln. Saltaren. Vilken vila det är. När man känner att mina ord blir så små. De räcker inte längre. Att få vila i en salm. Att få läsa saltaren. Och göra det till en bön. För där har vi ju de. Alla de tänkbara situationer som du och jag kan hamna i finns ju i saltaren. Alla mänskliga erfarenheter på alla områden. Tänk vad skönt att bara få komma in i ord som andra har formulerat. Det är en fantastisk möjlighet. När Jesus lär oss att be i bönen fader vår så tror jag att han egentligen lär oss och hjälper oss att förstå vad som menas med att Be i ande och sanning jag tror att när vi kommer nära bönen fader vår, så växer vi inte bara i vårt eget böneliv vi blir ärligare i vårt böneliv vi blir mer sanna i vårt böneliv bönen fader vår, hjälper oss att inte hamna i det som Jakobsbrevet skriver om, ska vi ta det också ni vill ha men får ingenting ni dödar av avund men uppnår ingenting. Ni kämpar och strider. Ni har ingenting därför att ni inte ber. Ni ber men får ingenting därför att ni ber illa. Ni vill bara tillfredsställa era egna begär. I bönen fader vår så lär vi oss att be. Och därför är det så viktigt att studera bönen fader vår. Att ställa den här frågan som jag gör i predikan idag. Vad säger Jesus om bön? Hur ska vi be? Att få gå i Jesu böneskola. Kan man få gå i en bättre skola än hos honom? Vi hinner inte gå in på allt. Men bara de här inledande Raderna i bönen Fader vår. Gör det så tydligt, det går inte att ta miste på, att bönens början och angelägenhet handlar först och främst om Gud. Fader vår som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Alltså du hör ju Alltså där, där ber man ju inte för att tillfredsställa sina egna begär. Helt plötsligt så byter man fokus. Det handlar inte så mycket om mig. Det handlar mer om Gud. Hur stor han är. Hur mäktig han är. Hur underbar han är. Och när vi ser Guds storhet. Och när vi liksom ägnar oss åt det först och främst. Ja, vad blir responsen ifrån oss då i våra hjärtan? Ja, men det blir ju lovsång och tillbedjan. Och jag tror det här är så viktigt att få säga att i bönen så vänder vi oss från oss själva och till Gud. Och kanske det allra viktigaste, erfarenheten på vandring i bönens värld handlar om att upptäcka vem Gud är. Därför lär Jesus oss hur vi ska be. När ni ber, då ska ni säga Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike, ske din vilja. Och jag känner en sån angelägenhet i att få säga det här. Den bönen, låt ditt namn bli helgat. En sån oerhört viktig bön att be idag. När det är så mycket annat som tar... Det heligas plats, eller den heliges plats. Heligt betyder att det inte är till salu. Det är någonting fast, någonting okränkbart. Det är inte en i mängden. Han är, Gud är, den helige, den upphöjde. Han är större än oss själva och än allt annat. I första Johannesbrevet 3, och 20, ska vi läsa det, så står det så här. Då förstår vi att vi är sanningens barn. Och om vårt hjärta dömer oss kan vi inför honom övertyga det om att Gud är större än vad då? Jo, än vårt hjärta och förstår allt. Och jag tycker det här är så underbart. Gud är större och förstår allt. Är inte det trösterikt? Tänk just nu på ditt största problem Det absolut största du kan tänka dig Det som just nu är ett bekymmer för dig Och så kommer hälsningen Gud är större Gud är större Och därför är det här Som att bara få säga De här bönerna som handlar om att Låt ditt namn bli helgat Låt ditt rike komma De är viktiga före alla andra böner. Innan vi ber till Gud om våra Egna behov, oss själva, så behöver vi påminna oss om vem är det egentligen vi ber till? Ja, men det är ju Gud, den allsmäktige. Han som förmår att göra långt mer än vad vi ens kan förstå eller bedja om i våra hjärtan. Du vet det är så ofta vi tänker att, ja om inte jag fanns då skulle det nog gå under alltihop. Men du vet det är så underbart då att få vila i att tänka att Gud styrde universum innan du och jag föddes. Det, han fanns där före, därför han är större. Och det är faktiskt så att han kommer att finnas där en gång när du och jag är borta. Alltså han är större, Gud är större. När Jesus undervisar om bön, jag ska inte gå in så mycket mer nu på, på alla delar i fader vår, för tiden går... Jag vill bara uppmuntra till bön idag. Så är det intressant hur Jesus gör. Jag kan ju tänka, alltså jag tycker när jag läser den här Lukas-texten att den är lite svår på ett sätt. Har du tänkt på det? Alltså om, om jag skulle säga så här, Jesus kan du lära mig att be? Kan inte du berätta nu det absolut häftigaste du har varit med om? Det är ungefär så man tänker. Om man liksom vill lära sig mer om bön eller man vill komma djupare i bönens värld. Och så säger man, kan inte du... Berätta om bön för oss nu. Kanske man skulle berätta det absolut häftigaste bönesvaret man hade varit med om. va? Eller vi bad en hel bönenatt och sen du vet framåt tre fyra nu vi var som allra tröttast och bara smalde till. och så. Nej, Jesus han gör så här. Tänker er, säger han. Tänk er. Fantisera nu, kära vänner. Och vad är det han? Alltså jag måste ärligt säga nu till er, jag, även om jag kommer säga några korta saker om den här texten ytterligare, så finns det bottnar som jag inte riktigt begriper än. Jag har inte förstått vad, vad är själva. Vad, vad säger han i det här? En vän kommer mitt i natten, och tänkte då, säger han, att du har inget bjud på. Nej. Det är tomt där hemma. Så kan man ju känna. Har du känt så någon gång? Så känner jag ibland när jag ska predika. Då kan jag säga, så här, men gode Gud, jag har ingenting att bjuda på. Och så kommer alla. Det här, vilken situation. Alltså, och så kan vi känna i våra liv, vi har inget att ge. Vi har inget att bjuda på. Tänk då, vad gör man då? Ja, men då går man till sin granne mitt i natten. Det är ju en jättespeciell berättelse kan jag tycka. Det är inte mest, liksom jag har. Okej, knackelig bank på dörren, mitt i natten. Han har gått och lagt sig, känner väl inte sig jätteinspirerad för att få besök mitt i natten. Och så säger man så jo men alltså, jag har fått besök och jag har ringat att bjuda på. Och ja, kan du låna mig tre bröd? Och så berättar Jesus då så här att ja... Då kanske han inte gör det för vänskaps skull Han kanske liksom inte gör det för okej okay, ja, Men det är, ju ändå, det är ju ändå du Thomas Så visst, jag gör det men, men för att situationen är som den är För att man är så påträngande För att liksom ja, så, så gör han ändå så då han, han ger de här tre bröderna Så att man har någonting att, att bjuda på visst är, det, visst är det ganska intressant med Jesus När han ska berätta om bön Lär oss att be så tar han den här berättelsen. Det jag liksom vaskar fram det är så här, nummer ett. Här finns det ett behov. Ofta är det ju det som är själva ingången i bönens värld. Det finns ett behov. Jag har ingenting. Det är tomt. Det är tomt. Jag har ingenting. Alltså han ställer behovet i centrum. Behovet. Det är så påträngande för det är så genant också nu. Att nu kommer gäster mitt i natten och jag har ingenting. Och bjuda på. Behovet är starkt, behovet är stort. Och det gör att man kanske gör det lite som inte är så brukligt. Eller om man ska säga, man går lite utanför sin, sin ram. Det skulle jag nog känna om jag liksom skulle gå över till grannen mitt i natten och ringa på och, och fråga om jag skulle kunna få låna lite limpsmörgåsar. Eller hur? Men behovet är i centrum. Det andra där man kan liksom vaska fram det är ju att det är en motliknelse. Alltså, Jesus berättar ju inte det här. Jo, ni ska tänka när ni ber att Gud, han är en trött granne som har gått och lagt sig och sover. Och så när du kommer så är det hemskt jobbigt att du kommer. Så kan det ju inte vara. Det kan ju inte vara det han menar. Nej, men Gud är inte en trött granne. Han vill höra din röst. Han längtar efter dig. Han vill att du ska komma. Och så sover han inte och slumrar inte och du vet det där. Det är underbart, Gud är alltid vaken. Så att Gud är inte en trött granne. Och så vill han fylla våra behov. Så fattar jag det här. Nu får du gå hem och fundera du också. Vad du skulle vaska fram ur texten. Men alltså just det här att han vill fylla våra behov. Jag har inga att bjuda på. Och det är så angeläget nu. Så vad gör jag? Jo, jag ber. Jag söker. Och jag bultar. För att Gud i himmelen som är större som är så stor så att inget av mina behov eller bekymmer skulle vara någonting för honom han vill fylla alla våra behov i härlighet och så slutar den där texten med att säga hur mycket mer om nu grannen som är både trött och ja lite små grini får man ju känslan av han kanske inte gjorde det för vänskaps skull, utan han gör det för att om han nu gör det, och om ni gör det, ni förstår som är onda, säger Jesus, att ge era barn goda gåvor. Alltså om någon ber om var det nu då fisk så, så får man inte en orm, det är väl skönt. Eller om man ber om ägg så får man inte skorpioner, utan hur mycket mer ska då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom. behovet i centrum behovet föder bön, längtan eller hur det är ju det vi vill ha, det vi längtar efter som vi uppmanas att be om be så ska ni få det är ju det vi saknar i livet eller det vi hungrar och törstar efter vi ska söka för om vi söker då ska vi finna och det är ju när vi Bultar, när vi känner att ja, jag, jag, jag står liksom lite utanför Jag vill in, jag vill bulta på Jag vill att dörren ska öppnas Alltså angelägenhetsgraden Kommer fram i den här texten Om vad bön handlar om. Och så får vi mönsterbönen. Fader vår skulle man kunna säga ramverket. Så här är bön. Den börjar med Gud. Den handlar väldigt mycket om Gud. Sen kommer naturligtvis våra behov. Ge oss idag brödet för dagen. Som antyder för oss att bön det är inte bara någonting som man gör någon gång ibland. Utan det är den dagliga bönen. Den dagliga gemenskapen med Gud Behoven som finns idag Man behöver inte sträcka sig Så väldigt långt fram i tiden Utan man kan få växa i sitt förtroende Och förtröstan och veta att Gud ger mig det jag behöver idag För den här dagen Mina bekymmer behöver jag inte göra om morgondagen Utan ge oss idag brödet för dagen som kommer Med Gud får vi tala om våra misslyckanden Förlåt mig mina skulder, mina synder. Ja, men det här, fader vår, det är ju en daglig bön. Det är ju en bön att bedja ständigt. Jo, vi är förlåtna en gång. Men vi behöver be om den dagliga reningen, den dagliga förlåtelsen. För det är ju så ofta det blir som för snoken och ödland. Förlåt mig. Och så ser man sambandet mellan den förlåtelsen som bara Gud kan ge- och den förlåtelsen som vi ska ge till varandra. Det är att be i ande och sanning. Det är att fördjupa sitt böneliv. Det är att gå in i fadervård Det är att be den bönen. Om du gör det som en skriven bön, gör det med hjärtat. Eller om du tar beståndsdelarna i den och använder den för att utveckla och fördjupa ditt eget böneliv. För det här handlar om den längtan som jag har och som jag tror vi alla har Att få ett fördjupat, fördjupad gemenskap med Gud själv Och då inbjuder han oss till detta Det finns, jag tror att om man skulle lägga örat till för att höra vad anden säger Till församlingen och församlingarna idag Så tror jag att anden i vår tid talar till oss om bön en gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När finns de ställena och tillfällena i mitt och ditt liv? Jesus säger vid ett annat tillfälle. Det finns bara sånt som kan åstadkommas genom bön. Vi kan ju ibland förväxla det där och tro att bara vi gör si och så. Och installera det där och gör det. Och får de sakerna. Och Så är det ju i vår verksamhet och i en församlingsliv. Men du vet, det finns ingenting som kan ersätta det allra viktigaste, nämligen bönen. Och Jesus, han sa ju någonting om sin vision för kyrkan. Det ska vara ett bönens hus för alla folk. Det finns sånt som bara kan åstadkommas genom bön. Och där någonstans så tror jag vi finns med våra liv, i vår längtan, med våra behov, med allt det där. Men också kanske vår frustration. Varför händer så lite varför ser vi inte mer? Kan svaret finnas här? Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Så tackar vi dig Jesus för ditt eget levande och livgivande ord. Som vi har fått läsa och utlägga med varandra. Herre vi förstår bara en del. Så är det ju när man försöker att predika. Men du förstår allt. Och du är större än våra hjärtan och våra begränsningar. Tack för att du är här. Och vad som än är sagt nu så vet jag detta enda viktiga. Att du är större än oss och du förmår att göra långt mer än vad vi ens kan drömma om. Tack för välsignelsen av de knäppta händerna. Tack för förmånen att få säga pappa till dig. Tack för relationen du har inbjudit oss till. Tack för behoven vi har, de får vi komma till dig med. Tack för att du inte är en trött granne, utan en Gud som hör och som längtar efter att vi ska komma. Om det är mitt i natten eller mitt på dagen, så längtar du efter oss att vi ska komma till himmelens förråd och hämta det vi behöver. Så att vi har någonting att bjuda på, så vi inte hamnar i den där situationen att nej men oj det är ju tomt, jag har ingenting. För du vill ge, det har du sagt i det här bibelordet vi har läst idag, helig andot den som ber till dig. Här är fyll behoven i härlighet. Fyll längtan med dig själv idag. Möt oss i vår djupa, i vår djupa törst och hunger efter mer av dig. Tack för bönevägen. Tack för bönen du gav oss. Tack för fader vår. Tack för innehållet i den. Lär oss att be. Lär oss att be på det sätt som du har visat i ditt ord. Så vi inte ber utifrån de egna begären att få tillfredsställa liksom dem i första läget. Utan mer att bara få söka dig och ditt rike. Tack Gud för att du är en bönhörande Gud. Tack för att vi får be till dig varenda dag. Och du hör oss när vi ber och du svarar på bön. Tack för att vi får be, tack för att vi får söka och tack för att vi får bulta. Och löfterna säger att när vi ber då ska vi få. När vi söker då ska vi finna och när vi bultar så ska dörren öppnas. Tack för att du känner oss alla här inne just nu. Och jag ber om att du ska fylla varje behov. I härlighet. Amen.